Silvia, Silvia, chiu, chiu, chiu, chiu, chiu, chiu, chiu, chiu, chiu Pon la sintonía, Silvia mi, mi rollo es el rock número 1068 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pon la pasa? sintonía, pon la sintonía Chiu Guau, guau, guau Puesto, mira ¿Has puesto, Silvia, al crew con, el, con diéresis en la U? Sí per què porta l'ail cru, la dièresia a la U? Eh, doncs perquè és un joc de paraules amb l'anglès. Llavors, eh, en anglès, eh, hi ha la paraula crio, que s'escriu amb E, B, doble, ah, ah. però amb l'eslang s'escriu així. Que és com, a, com els motley cru, que també eren una penya sí, sí, de gent. Sí, sí, no? sí. O sigui, el que cru un... és com tota la gent. I eye cru, en català... Bueno, Ajo, agito crudo. Ajo, agito crudo en aquesta sí, era que fots un anglicisme i a cola... Pues... I com som un grup, un grup de grups, doncs som tota la gent no? que ens hem ajuntat de Baix sí, sí, Llobregat-Vallès. Sí, sí, sí, sí. <ríe> Això ho explicarem poqueta a poqueta. Avui tenim una entrevista al Miró del rock número 1068. <ríe> <ríe> com voleu que us presenti al Sall Cru? Bueno, el bateria no ha vingut. El Sergi Crash on està? Sergi, on estàs? Pues mira, està allà... Ha sortit una foto per allà. <ríe> Sergi, vine! Està lesionat. Bueno, pues el Sergi no ha pogut vindre, però han vingut tots des de...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 però que abans ha cantat un munt amb els tronxos sí, Tu vas sí. estar 9 anys als tronxos Jo vaig estar 9 anys, que en la història dels tronxos no estan Però en la història meva personal és molt, clar Sí, sí, sí, bueno, els tronxos Ricky Tornado, guitarrista Molt bona tarda a tothom Usual eh, cantante I 20 anys, no, amb els tronxos Doncs sí, mira, hem fet 20 anys ara Bueno, aquest any No, aquest any fa 20 anys del primer disco però ja porta, Porteu més. Però el primer disco, A les Seques, va sortir el 2006 Sí, és A les Seques, era el, el, Sempre m'equivoco, Barcelona. Barcelona, Barcelona Estava a l'Imparable I després vau treure un EP T'he veu puestíssim, home, no? perquè et conec fa moltíssim I fins i tot ella que dins, Tu estaves des del principi de l'Esboc o no? No, no, no. no, Jo les l'Asbuc, ostres, ara no et sé dir quan vaig entrar. Però fins i tot no el grup que, que sembla que porti poc, també porta un munt d'anys, sí, també, l'Asbuc. La, sí, sí, l'Asbuc, no sé què deu portar, 8 anys? No sé. I jo tre, Efectiví, de, 3 o 4, anys. és que ara, ara no, no tinc la dada. I, finalment, aquest home que el vaig veure jo en directe, i jo crec que tu em vas donar el disco primer dels Casparrata, Abadia del Vagès, que vau tocar amb uh, Porretes i Mamaladilla. Que jo era un criu i tu també. Bueno, eh, fa molts anys, eh? No sé, n'he fet vols amb Casparrata i hi, hi, hi, hi ha una boira de dubte. 23. So, 23 i, i 28. Bueno, però el concert aquí ah, vale. fa 23. <laughs> Pues sí, sí, pot ser, pot ser. Mare meva, no plogut ni res. Una legenda. Bueno, aquí una tenim legenda. el Joan, el Johnny una Ramen. Eh, tinc que dir que aquest mote va sortir de que un dia estàvem parlant al local, vaig deixar anar la Gracieta i ja m'ho vaig trobar. Escolta, ja, eh? el Riqui diu que us he de ficar motes perquè aneu a la ràdio i feu gilipolles. Vale. Ah, fer el gilipolles. Sí, però es... et dic, Joan, jo no? Joan o Johnny Ramen o com, com a... Però t'agrada el Ramen o no? Sí, collons i pot tant. Ramen, tal, però tampoc és, és una motivació també, eh? vital. Vull dir, jo què sé... <laughs> Escolta'm sí, una cosa eh, <ríe> També m'agrada la pizza, Us dir. he de contar una cosa, que hi ha un concert És que he de posar una falca publicitària M'han pagat eh, 500 euros Als irreverentes i, Home, qui, qui paga mana tu, eh? Si no dic, bueno, vosaltres mil per estar una hora oh, O sigui, bueno, està bueno. guai, Silvia. Sí. Nos vamos a cenar un ramen con Jon eh, y, y después Bueno, pues los irreverentes <ríe> Que están en directo este domingo 18 de mayo La una del mediodía en Cubellas En el Hollister Bar de oh. Cubellas ¿Habéis estado ahí alguna vez tocando? No, ah, pero ah, a mí ah, me ah, queda, ah, queda cosa de casa Yo estoy capirando ah, a la Geltrú ¿Los pues al, coneixes, los irreverentes? No, pero ahora sí, pues sí Mira, mira els, o sigui, faran, eh, si, Per las pintas Son, O sea, sigui, vosaltres sou un All Stars de, de, de, del rock punk hardcore al és més o menys hardcore melòdic punk que de ja avança a amb la triqui que al teu baix sí que es nota moltíssim perquè pel rollo del hardcore melòdic però també és una mica punk and roll, però hi ha vegades que també és una mica reggae. Doncs ens agradam sí, molt. Hi hi situació, no? Sí, volia Va, és una un, un una cosa hard, hardcore punk un vaivorre desbunquida, s'ha complexatament eh melòdic. Sí, sí, sí, I, molt... i bueno, escoltarem un disc ara Sílvia, vamos a poner el primer tema del all y odio Fixa't tú en uh, el ja joc de paroles Ja vull fer una pregunteta eh? amb sí, ells, eh? T'ho he preguntat a d'alcohol Sílvia García, que no l'hemos presen... no presentado hoy Hola, eh, què tal? Hola. No, que Hola, vull la fer una pregunta que valen de Vilanova Que cap de setmana han tingut un ensurt Esteu bé tots o què? Bueno, se m'escapó la colilla No fumo, eh, però seria se m'escapó la colilla i... Ja, no, podem... Ah, vale, ja, ja, per això no hi ha no part de conecuero. No sobrevivim vos a l'accidente. Esteu aquí, no sou mutants i esteu bé, no? De moment de bé. estem bé. Bueno, ells venen no d'altre eh? punt, no? O sigui, vosaltres <laughs> heu viatjat una mica més, sí, més juny. Sí, el Joan i jo vivim a prop. Eh? Sí, som del Vallès, estem acostumats sí. a respirar merda, no ens hauria passat res. Bueno, pues... Ja vam tenir una fa poc, també, bueno, fa... També vosaltres? Us dic una cosa, el meu cap de setmana ha sigut tan obtuso que no m'he enterat molt bé del que ha passat. Vamos a explicar. Nosotros somos Parque Ben Fuji. La fábrica de piscinas. Hay un informatiu no, no, no, parla de coses interessantíssimes. No? No? 50 minuts i l'enda ficàs en sèc. Comença Viga. amb aquesta cançó Pablo Coelho, Pablo Conejo. No me autoajudes, no me autoajudes. A Gurus Go Home. Amiro el títol com si no l'hagués sentit res que no m'recordava d'Al Gurus Go Home. i se'n vou. Somriu, somriu per collons. Segueix les indicacions Tu poru amb balagost. Repeteix No ha de ser una cuestión de éxito eh, Contra la dictadura de la felicitad Contra el Pablo Conejo Es que Pablo Coelho, el portugués eh, Llama a ser Conejo Ah, sí? Coelho significa Pablo Conejo Pablo Co... Coelho ah, eh... ah, ben, ben dit, Albert Espinoza però després tu mires la llista de llibres més bernuts i són tots eh... tus hábitos atòmicos ser feliz, hi ha un que per mi és l'antídot que seria l'art subtil de que tot t'importi una merda ah, molt bé, eh? ah, molt bé aquest està guai i també està el de mm. punk, però també et mengen el coco ja, yeah, jo és que sóc de Stephen King allà no està a mi els llibres aquests no. que no dic que no estim bé eh? el que passa és que no em cançó. els menjaolles sí que em molesten de fer la cançó no és contra aquest senyor que no m'he llegit cap puto llibre i de l'oixo tampoc sense ganes. i no crec que ho faci que et sembla tu els... a l'alquimista? anem a fer una crítica bonica de l'alquimista eh, Jo a mi m'ho van fer així això de petita i, quan... i vaig pensar que m'havien torturat la i té 80 pàgines i això no té per on agafar-se es que em va semblar com una sèrie de frases grandiloquents com si fos tota grans grans eh de la vida. Sí. Però com si ho hagués escrit un dibuix animat, no? sí. El nivell de profunditat. Clar, però si el al aquest és Xlipolles pues mira, però el problema és que la xlippolles se propaga. llavor no? llavors, clar, llavors tro... jo la cançó més aviat és contra els fans d'aquest tipus de personatges, saps, no hem de somriure sempre. avui dia si, si a tu t'agrada la tamara essa del no canvi, no canvia és una cosa. però si et trobes al el club de fans és quan realment ten problema. Les ganes de vomitar. I va una mica per qui la, la cançó. Jo no m'he llegit res de Coelho ni ho faré, d'acord? Vale? I ja està. O potser sí, potser... igual sí. Potser sí que l'estem recomanant, jo sí, i la Laura. Sí, saber. No, sí, ens agrada la felicitat, eh? A, Dic, a mi m'agrada ser feliç. Volem ser sí, feliços, eh? Però, Però a mi m'agrada també quan algú, alguna cosa no m'agrada, doncs dir eh, això és una merda. Sí. Clar. O estar enfadat i, i, i, i get over d'enfado, de, de saps? Clar, és que aquests, aquests retos de felicitat sí. que han propagat les xarxes socials com, com un altre competi, parafraseant-me a mi mismo, és, és que em sembla una mica malaltís, no? És... Sí, és com la productivitat capitalista porta dels sentiments, no? Sí, sonríe, solo Clar, depende és, de ti si i cop... després està també l'Àngel Martín que t'explica te com va a entrar a l'ollo que es va a tornar boig i com ha sortit de l'ollo però sigo estando loco i te vendo otro libro para no volver a entrar en el mhm Clar, és que és com si cada cop que fots un quiqui esticis amb un cronòmetre i tal i vinga, no, que no aguantava, saps? Com, tu preguessis com un esport olímpic, que, bueno, no estaria malament com a esport olímpic, des d'aquí el Comitè Olímpic Internacional, les insto a que hi ha sexo en les Olimpiades. Eh, Diguem-ne... Home, han d'anar Diguem-ne, esparçat... de competició, Café, eh? Café, el que feia... No, el <ríe> que feia no, el Gervasio... El, el, el Gervasio de Fer feia el que volia avant de les competicions i tres, tres medalles. Imagina't tres medalles, dos d'or i una bueno, plata ara, o sigui, parlant tres... en sèrio, és que és, és malaltís vull dir, si, si fins i tot el fet de la felicitat hem que convertir-lo en un altre element d'aquests del capitalisme de jo gana tu pierdes, però ja podem plagar plegar saps? I, i va una mica d'això Anem a ficar el primer avançament del disc. No me'n recordo quan va començar Albert Camus, el disc que va sortir el 30 d'abril. Xilvia, tranquil·la, no me mires així, que va el disc en orden, eh? Vamos a poner les 14 canciones que lleva! Vamos a Dios. hacer un unboxing juntos! <ríe> eh! oh! Perquè ells no tenien encara el disc les 14 cançons. Ara us mireu el vostre fill, que porta aquest oh, all i això? odi. Sí. Vaya, Aixo. vaya. Sorpresa, acompáñame. Una, que bueno eres, eh, Riqui. Una, no no, Xemás. Pues, tenim aquí aquest all i odi, que jo també lo desprecio. Que que no no que ve no. ve, eh? Quina emoció. Jo no, joe, perquè així si es revaloritzarà. Aquesta, aquesta va ser, no el fiquis a Wallapop. Vale. Que és teu. Ja, ja, Has ja. de vendre a Sabadell el pròxim dia 30. Precious. També direm, l'edat és el dia 30, no? Precious. 30, 30 a Sabadell. Al mateix lloc on, ha on han gravat el videoclip d'aquest, un dels nostres, als all Cru. de l'amistat i lluita de collons i ovaris anomenat un dels nostres surten tots els seus col·legues a la sala on presentaran aquest all i odi, que ara no ho tinc apuntat ara ho direm, mira, escolta, escolta i el remate de la cançó és com al principi una ser, plats bruts, a TV3 sí, aquesta nit una mica friends sí, no? també eh? una mica friends, eh? mira Sílvia sofà... però otra vez el remate <laughs> sobre hem posat el sofà, el videotip sí Home, però un poco més sí. pel·lante, eh? Las últimas segundas. <laughs> bueno. per publicitat... Sílvia, la té des del Trasco. Per publicitat, la que van fer ells per guanyar els diners del Mercamité de la Públia i de Pont-la-Piuli. Ja veràs, ja veràs. Som els Pag-Rock, som els All Cru i estem encantats de presentar-vos All i All i Odi, el nostre primer llarg de durada. Què passa si convoques un gran aquelarre amb membres de Los Tronzos, Les Book i Casparrata? El que passes que sorgeix All Cru, Pac-Rock, All Stars. Prou melòdic per ser el teu i culpable, prou trallero per fer-te com una bèstia. Amb cançó és, és que és una passada. El, el Saul Goodman del rock and roll. Eh? O sigui, és, és, que, quan, és que no m'estranya que hagueu fet si. Sí, sí és trampagorda tot. o sí sigui, heu fet Albert Cam i quan vas treure aquesta públi en 3 dies ja estaven els 150.000 euros bim bim que necessitava sí, va funcionar, o sigui, casualitat, reciprocitat serendípia de totes maneres, hem d'agrair molt eh, a tothom que ha posat un... Sí, no, no, sí, sí. estem molt contents de com ha funcionat i Al bueno, que dèiem, el FED eh, l'hem rebut aquesta setmana sí Uh, els vinils encara no els tenim, d'arribar... Ha estat una labor cura. Sí, és... Aquesta era propera, però... Una informació molt útil a la gent que ha participat a l'Albert Cami, sí. està impacient. Sí, sí, està... Ah, escolta'm una tot cosa. Ha estat un procés. Sílvia, no he presentat el programa. Bueno, hecho que estamos en el Mirrolles, el Rau 1068, que suena todos los lunes ah, en Tarragona Radio lunes sí, lo, martes sí, martes no. En Ràdio Saperi Sant Pau, también en directo, i en diferido, és es que no he dit les emissores que entornen, ah, no si es tornen no. en diferido estamos en eh, radio. Eh, Cambrils, los eh, viernes a las 9 y media de la noche, también en mis ríos del Rock Radio en Un Amomens, en Sol y Rabia Radio asalto Mata Radio Rock, vámonos a América Latina para mencionarte a Radio EBR México en Radio de Mente y Piratita Radio, ya verás tú como algún día me olvide alguna Radio Alterna de Venezuela y Radio Cruda de Colombia joder pero bueno, os queda más a lluny sabadell, y yo tengo els crios aquel cap de semana toqueu on heu gravat aquest peazo videoclip per primera vegada la història un primer concert, però bueno, fareu algun es concert... Estrena... No, no, estrena mundial d'AiCru, eh? Però fareu Barna, Tarragona, tot, Farem jo totes, veure què vull eh? veure aquests 14 el Però primer concert l'estrena és aquesta, vull dir, si, si... Jo vi el primer concerto de la història... Psst, a més, hi ha una cosa... Eh... És un divendres. Potser gent... em puc escapar. No és només allò no? on vam agradar el videoclip, és el lloc on s'han fet totes les cançons del disc, perquè són uns locals d'assaig amb, amb sala d'escenari. Vull dir que és casa Passa, nostra. Sí, és, sí. Fe, és, fem la presentació a casa nostra. A mi el que, va, el que em va sorprendre <coughs> va ser parlar amb uh, of The Records, amb la, amb la triquida, que això porta 14 cançons, que no és una cosa molt, molt usual de treure una cançó, un parell d'avançaments, i el disco ja... O sigui, el que es porta avui en dia és que el bagatge d'aquest all iodi l'haguessiu estat esperem fins a 2027. Però a mi m'agrada fer un viatge de 50 minuts amb els, amb, amb els alls cru. Però tu em deies, és es que lo podríem... Llevamos 5 anys, Com que porteu 5 anys? home, entre que es pensa el projecte, s'acaba d'aterrar, es va confusant... Això ho hem, ho hem treballat, poquet a poquet... Wow. Eh, eh, Tenim el, sí. el resultat ara, però portem molt molt de temps treballant, realment, amb el, amb el projecte. Aquí, com deia la meva mare, hemos echado el resto. Saps? O sigui, és un treball que l'hem mimat com, com si fos un, un bebè. Oh, no, si I s'ha anat de mare, eh? Perquè això havia de ser <susurra> un grup que... de... No, no, ja tinc un grup, bueno, quedem per tocar, tal, doncs pues mira... Però què teniu? Els, els, els locals tots, els Casparrata, no, els Tronchos, no, no, teniu tots no, els locals allà? O no. són col·legues sempre? És en altra, uns altres locals. És els locals del, del Bateria de Calanya, un grup de Sabadell enorme, mmm, bestial, que hi ha, bueno, doncs, diversos locals d'assaig, i, i vam agafar-lo per hores, perquè, ja et dic, això havia de ser un... Vinga, va, quedem per tocar, i... Això era l'amant, no? Digues sí, em... això, això era la carida, i mira... I al final aquí al final hi haurà poligàmia rotllo Salt Lake City, eh, perquè mare meva, la cosa està tirada, què te vas, eh? Bueno, era com una endogàmia entre els, tots els grups que éreu col·legues, no?, que es parlava sí. eh, los tronchos i al final... Home, els tronchos vam tocar... De, de vegades. Millor de vegades. Molts, molts. Sí, sí, sí ens es que coneixem de famosos ganes, anys. Abans de la música va existir l'amor Sí, i tant. I jo I tant. vull tocar amb tu, Riqui, jo vull Home, tocar amb tu. Home, aquests 20, 20 anys que hem dit de història dels grups són d'història de la nostra amistat, també. també. I jo penso, ara, una pregunta que em sorgeix a mi. Aquí, fica, aquí hi havia un qüestionari musical. Vinga, faig una pregunta. Per exemple, tu amb les Buc has participat aquell Barcelona esplota, no? Uh, no? No me'n recordo com es diu, que sí. vol treure Casba sí, amb dos lletó, temes lletó. inèdits sí. i tal. Estan els Nafra, avui aquí a Tarraona d'Ana del Scrim, tenim els, els Grogui i Rude. Eh, no creieu que es podria parlar d'una eclosió tal del de rock, al punt rock en català que podrien pensar en un nou moviment tot i que no, no es vulgui englobar com va passar el seu temps amb el rock radical basc però mm -hmm. ja està fent molta força la música sí. dura i combativa en català Sí jo crec de que... 5 anys cap, a, cap ara sí. jo crec que sempre hi ha sigut sempre, sempre. el que passa és que mira, amb, amb crim va haver-hi un fenomen de masses jo no sé bueno, bueno, vam fotre bones cançons i tal sí però va I ser un de fan. cop estant a tot arreu està clar que el que foten aquests tios agrada i, i aquí es van anar sumant gent però jo crec que música en català d'aquesta sempre n'hi ha hagut, o sí sigui que és veritat que abans era més de l'ala independentista, no? per exemple, no? exemple Casparrata, sí que tenia alguna, alguna cançó en català, però... Casparrata sempre han fet cançons en català des del minut 1 uh -huh. el que passa és que veníem d'una època on els grups d'aquest gènere ens emmirellàvem amb el rock radical basc, que era uh -huh. en castellà, i nosaltres cantàvem en castellà perquè, precisament, els que cantaven en català eren els el rock en ferrosola no? <ríe> eren els, els del rock català, que és hipòcrit dir això, perquè jo tenia 12 anys i escoltava grups de rock català. Els lacs en postó, a mi m'encantaven. Sí, sí, sí, sí. Però hi havia una mica l'estigma el Vallès també és, és molt castellano parlant i com no, no se'n prendran en sèrio. Sigui, sí que hi havia el rotllo de Cibelius de tenim una cançó, però ja està, en general és en castellà, i hòstia, comencen a sortir grups que dius hòstia, si ho fan en català i, i, i sona igual de potent. Per sí, no? Sí, no? Sí, sí. I sí, sí que ha passat, i n'hi ha molts més, eh? passa que es veuen els famosos, però... No sé. Bueno, me ha ficado una otra canción. Aquesta és una mica un Battle Royale que és aquesta puta vida, una competició pels diners per ser millor que els altres, per trepitjar i, al més, ensenyar-ho als nens des de petits Sí, i com se'n pot anar tota la merda d'un plumazo Sílvia, tranquil·la, que és la 3, eh Vamos a fer el chiste todo el rato, tranquil·la que seguimos en l'ordre, eh Pues vinga, va, fiquem aquesta cançó d'Ill Cru bueno, i veia per ahí, i us porto aigua a vosaltres també Bueno, de fet, és la transició, eh? eh, vull dir que això és el Battle Royale i després, ve lo que et pot passar habiendo llegado a la cúspide del Battle Royale Sí, és veritat, és veritat? Exactament, no a l'abisme, és veritat, veritat. Bueno, escoltarem les dues així un tastet de cadascuna, però vaya a aigua aquí. És es un trozo conceptual. Sí, no, és, un, és un trocito per que seas més feliç, que decía Albert Espinoza. d'aquesta verda de societat! Pues eh, me decía Johnny Rattman que podem acabar l'abisme. Qualsevol es pot, pot acabar la ruïna, perdre la feina, perdre els amics, perdre-ho tot Veure només peus, que diu la, la cançó. Sí, de fet, la majoria de, de nosaltres estem a un o dos sous de cap al carrer. Sí, això sí, de veritat. Tu uh -huh. ja està. Tu deixa de cobrar un mes o dos. A veure sí, que ja passa. veuràs què passa. Sílvia, pues ponemos el, el, el, el abisme. Pues no ponemos, ponemos. De... varietat estilística varietat musical i, bueno, abans dèiem de allò del baix el decrepit paradís és el tema que ens mm -hmm. escoltar a continuació i que entra de ple en aquest punt més hardcore melòdic bueno, mm -hmm. és el que més entra del tot no? dintre del disc sí, sí, sí bueno, hi un parell, aquesta també potser la de Boca Moix, sí. però bueno, si no acaba que hi ha influències a pun rock californiano estan ahir, no, effects, a, bueno i que si aquesta claríssima. senyora ha les coses que fa, això no sonaria així. Ja. No, a mi m'agrada reba... el disc per això, eh? perquè crec que jo el veig com una mica un mostrari de diferents pangs que ens agraden. No? Jo crec que aquest disc sí que té, té aquesta capacitat de transcendir, o sigui, de no ser necessari anar single a single. Potser quan la gent porti molt... Potser us trobareu al concert de Sabadell que se sabran sobretot a l'Odi les que heu avançat se sabran sobretot, i sobretot també de les nostres perquè quan té la presentació així patapum amb, amb bioclips sí. però quan passi un anyet a veure, donem-li un, un any de, de vida i aquest dibuixet qui fet? això l'ha fet a, a l'Òscar Alarcón de Rotem Planet Graphics que és un màquina un, un màquinón, eh? sí, compta, bueno, a, vam estar fent una miqueta de sondeo a veure que quan era el projecte pensat, però encara no, no estava en el horno, o estava uh -huh. cociéndose Ah, ben fonts un dels, ben mirar, bueno, un treball de gent que molava i ben trobar aquest tiu aquest de Màlaga que és un, bueno, un fora de serie. Está Silvián de Iapae eh, que ha salido antes que estava jo aquí, que m'estava estaba entrant ja una epicondilitis, ja era una cosa Sílvia, revivina el de es... Crepe Paradise, que oigamos el bajo de Laura. Ja verás, verás, verás. A escoltarem una cançó que parla d'un país imaginari amb un dictador imaginari que imaginàriament va ficar al puesto a un rei imaginari. I Clar. imaginat tu que van acabar fent de Van acabar fent una democràcia imaginària. A ah, què sí? que bonito? Preciós! Quins malparits. La marca els va parir. Dale Silviala, Ledale al mals parits sal partido Aquí habitan en la ciudad só per del decorat La llibertat Té limitacions. sota amenaça amenaçar generació, generacions. Tret de conquesta, humiliació.lorificar els holocaust. No està vis. i condemnar-lo està perseguit. Han hecho el truqui ¿Sabes lo de los testículos? Me cortaría por la calavera del rey ¡De bastos! Bueno, y Eutred Al estribillo de un TVO del Super López El país de los tuertos El rey es Bueno, es una frase feta Voy a decir Presuntamente sí, Presuntamente, es presuntamente una frase eh, imaginariamente ¿eh? Todo es presunto Cuidao con la ley merdassa Aquesta la ficarem hacia, hacia el final Perquè és el bonus que no, aquí no està aquí no està Tenien tantes cançons bones Que s'han deixat una mm, Potser sí si la busques bé si sí que hi és Sí eh? que hi és? Em vas dir tu oh. que no hi era La vas escoltar ah, que ah, no, es Una no. mica més i cap Bueno. Si cap, fiquem. Bueno, bueno, bueno, bueno, pues els malparits, que, eh, com a anècdota, a un examen de segon de batxillerat que vaig fer l'any passat, et preguntaven... En, en el, no, en un parís no, com era la, la, la pregunta. Bueno, preguntava si la transició democràtica eh, a Espanya va ser un procés rupturista o continuista. Ostres, això... Ah, però ho dona, això, clar, això, però... que t'ho preguntin, eh?, perquè hi ha moltes de, opinions a, aquí, eh? Sí, sí, però, home, jo vaig contestar el que és, que era continuista del tot, perquè tots els que hi eren estaven després i després diuen que no hi són i ara han sortit con el pecho palomo, no tio. La resposta era, ah, que haver-hi una transició. Ah, sí? No fotis, imaginàriament. Sí. No, la pregunta és, i tu van puntuar bé? Clar que ho van puntuar bé. Val, val, val, val, Però jo penso... Si que li pregunten no les a un, boxer, si un boxero, si, si jo, jo em reia, amb aquestes coses... Si, o sigui, tot anava cap a una opinió catalanista, tots els exercicis no estaven fets per un boxero. Jo feia alguns exercicis que deia se debe estar tirando de los pelos el que sea un fatxa haciendo estos ejercicios de historia. Yeah, yeah. O sigui, la història a l'Ioc de Catalunya està explicada bé. Sí, bueno, clar, jo, a veure nosaltres la, per edat la transició que hem viscut són les restes, vull dir nosaltres la transició en si no l'hem viscut hem, hem aguantat els que la van viure que eren els de la generació dels nostres pares i home, eh, jo recordo quan tenia 15 anys la Guàrdia Civil de Badia, que eren els xungos que hi havia allà eren gent amb una actitud totalment franquista la policia nacional de Sabadell eren gent amb una actitud totalment franquista es feia la missa franquista al vintena, es feia a l'església de Sabadell que per això cada any havia una bronca que t'hi cagues Què hem viscut la transició? que podem jutjar-la? no, però hem vist una mica eh, los restos del Big Bang vale, los restos del Big Bang després va haver-hi una època molt llarga en què tot això no estava bé però ara, ara no està bé censurar tot això, doncs, aquesta ah. gent. Ara, ara és libertà d'expressió. Libertà estres... d'expressió, ni d'izquierdes ni d'eretxes. Ah. Eh, igualtat. Em sembla correcte. Ni machista ni, que... ni feminista. Igualtat. Em sembla correcte si s'expliquen les coses com, com s'expliquen. Si com, per exemple, a una plaça de toros d'Extremadura es van durejar persones. Això no t'ho explicaran. Però són fets contrastats històricament. Mira, la que ve ara la canta el Riqui. La pell. La tu, no, aquesta? Perquè canviar la veu ahí una... Jo crec que... canvia I escolta... I la, la xiula, eh, també. També la xiulas, tu? Aquí el, el inicio este de Farwise, nene... Silvia, rebomina que tiene que silbarlo a la vez. Ah! <risa> <risa> presume, eh? Presume... Ah, una mica, o sea, a ver. No es falta los... la risa, nene. <risa> <risa> Gorgoritos, con va Riqui falta... la pell del cru Ens van faltar uns coros en plan de Uh, uh, algo así, saps? No em menjo, però bona No va durar per més Bras que et vas trobar Un braç amable sempre ta acaba Una madura estricta i distant Po creixies qui et van dir que eres I quan critavas que vas retonar Qui t'esperava quan vas arriba la lletra d'aquesta de la pell i estem explicant l'off de records. No, no, és que, a veure, és que jo faig unes lletres a vegades una mica, el Joan diu que fa, jo faig tractats, l'altre fa conyes i l'altre fa poemes, no? Llavors, aquí hi ha lletres d'una mica a de... tots i tenim el nostre estil. I, bueno, aquesta cançó la vaig fer eh, una mica reflexionant en, bueno, qui, qui som al final, no? Ens ve donant una mica per on ens hem criat, com amb qui i com ens han tractat i tot el que ens ha passat, no? mm uh -huh. I, i, no, per aquí. Sí. Molt, està molt focalitzada en una reflexió amb els pares que quan et fas gran no, comences a entendre els pares des d'una altra perspectiva sí, i, que... bueno. i quan el pare ets tu ja ni te digo sí, i, i, i, bueno, però sempre tens aquesta herència d'aquell moment subeu un poc Sílvia perquè crec que d'aquí un moment canvia de to i hi ha la col·laboració de, de, del disc, no? Aquesta noia que amb el sí, violoncelo, el punt cancelo de, de Maria, sí, doncs sí. fa el éxits de la polla, de, de Coca Sparrow, de tothom. Fins i tot de book té una. No, em diguis. Sí. Eh, ho saps més que jo, sí, eh? Sí, sí, sí. Mireu, mireu el seu punt cancelo. Sí, sí, sí. No, i, i forma part de l'Orquestra de Simfònica del Vallès, ha tocat el Palau de la Música... És, Ostres. És una màquina... Bueno. Tocar, això és, això toca habitualment, és un... no és que hagi tocat un no, no. Maria de toca Pagó. Aquesta noia t'estudis, no com nosaltres. Pues ara és com vau aprendre a tocar la guitarra, el baix i tot. Ara, ara, ara! Passat, un i miralls, que refleten... oh, és que a casa meva tinc uns auriculars que són, els meus auriculars són una porqueria i no puc ficar la música a l'aire, perquè viuen vi amb els pares. Aquesta és guapa, eh? Què passa? Aquesta, així ah, descansas no, una mica. Però... Bueno, ell, ell, ell va, va crear amb vosaltres el Sall Cru per tocar la guitarra i descansar la veu, però aquí descansas tu una mica la veu sí, també, sí, no? De sí. fet, aquesta la tocarem a meitat del concert. Per descansar. Mira, Mira aquesta, que parlaven abans de feixistes, de transicions, de tal i de coses que tornen i no deu, no daurien tornar al o sigui, mitjà propagandístic de la dreta més forta avui en dia és Twitter Instagram, sobretot Twitter Twitter fa moltíssima por X. i bueno, X com es digui el que passa és que jo parlava amb el... ara m'estic enrotllant ja una altra cosa parlava Fantàstic. amb el musa d'Agua Bendita i deia hòstia pai, no te puedes ir de Twitter porque entonces Twitter o sea, el fascismo en Twitter no tiene una resistència. Oh, perquè es quedin els faig sols, parlant entre ells també sí, realment li, li estem donant un o sigui, les xarxes socials són un mitjà de comunicació llavors, mitjans de comunicació es, es lluita no, per tenir el, un discurs sembla que... però bueno internet és una mica la carta eh? Vull dir pots trobar, pots trobar coses de la teva opinió potser és el bo i el dolet d'internet que, que pots trobar la teva veritat com a persona la busques i la trobes. O sigui... Però, a sí. veure, el que és perillós, per exemple, si és digo que... jo dius que mis huevos me hablen, que, seguro que... que encuentro ja. un foro de... Sí, sí, tus huevos te hablen, saps? El que és... Jo crec que va ser quasi un milió de vots a l'Albice aquest, yeah. més amb internet i amb Twitter, va treure un feixista, sí, sí. un nazi, va treure és... quasi un milió de vots. O, o sigui, que... estem boixos o què? És que el problema és que, primer, cada cop fa més de la dictadura, o sigui... Sí. la meva generació el, fins al, al el quillo més tonto sabia que hi havia hagut una guerra més o menys sabia els portmenors de com anava això mm, ara és que hi ha xavals de 15 anys que dubto ni que et sàpiguen dir que la guerra ha començat el, comença el 36 hizo pan pantanos i hizo la seguretat social. No, jo ho no, diuen és, els nois de 14 no, això, anys, tio. Un això deien els de la meva quinta. Aquests no deuen saber ni, ni això, tio. És que la avança, ignorància és la major avança. arma. Entre els joves molt joves avança, tio. I lo fotut sí, sí. és que lo lo, lo, lo lo punqui, lo antisistema... És, és això. Pu, és posar-se en aquest pla. Bueno, és, que és com una eina molt poderosa pels populismes que sempre ha fet servir la dreta, Perquè no? Perquè són idees super simples Sota cavall o rei. És que dir-te que mm, organitzar-se no és fàcil mm, no, no atraua ningú, no? Sí, sí. <ríe> I dir-te que tinc la solució... I, culpable, final, i, no? I te la puc explicar amb quatre eh, paraules... La culpa és de fora i... Sempre. Eh, i o sigui, este... rotllo a Hitler amb els, amb els jueus. Sí, I jo, criminalitzar bueno. a, un, a tot el que ha sortit de fora i... I, i que abans es vivia, es vivia molt bé en teoria Ara, hi havia, les que hi havia, combando, hi havia esto, desarrollismo i no, no le faltaba o ni comida a nadie no fotis ah, i nosaltres igual que caiem en errors de simplificar també les coses perquè el fet de que aquesta gent estigui prosperant segur que no és fàcilment explicable saps què et vull dir? aquesta gent ja ho va dir aquell està, està votant en contra dels seus interessos i no ho saben estan votant amb la bandera, estan votant amb una idea I, i, i és una generació que els de la generació del nou futur eh? són ells saps? no tenen un futur perquè l'estan sí trencant, l'estan el... rebentant. rebentant bueno, això és per tornar-se a boig, Sílvia Uf, lo següent, com, com? lo ilamos lo ilamos, esto lo ilamos, esto tiene un flow ell no havia vist que el disc estava tan ben lligat eh? fins que has ligat tu i agilitzat. Què voleu, que presentem el disc sencer -se, o veniu la setmana que ve? El presentim -se sencer. -se. Elodi, cantes-te una miqueta, Laura. Canto una miqueta, sí. Sí. Eh, sí. No gaire, eh? Que tampoc... És que a mi els concerts m'agrada estar pensant-los i jovent-me eh? i, i Perquè no has volgut, perquè allò... s'ha propuesto... Estava sobre la taula. Allò d'estar enganxat al micro em fa nosa després al directe. No? Igual el segon disc, el d'All I, i Odi, que serà pues, amb, amb, amb algun altre joc de paraules, amb ball i altres coses. Ja, ja el tenim, però no. Anys... Hi havia una cançó que havia de cantar jo, que ja està feta, més o menys. No sé si us en recordeu, però és que fi meu. Ja no hi cabia. All i Odi dals al crub mira mira mira sube sube dice eh, Johnny Ramen, el Ramen, dice, puede contener trazas de marisco, puede contener este disco, puede contener trazas de reggae ponme el bocamos, Silvia <risa> pim pam, pim pam es nodreix de la ignorància i dins la caixa és tan fàcil perdre el seny tot conflueix i s'activen engranatges dóna-li lila volta i portant el seu terreny la versió dels fets està molt lluny de ser el que realment va succeir testimonis silenciats pot contindre traces, en català diu traces de reggae? Mm, ara em deixes parar. Uh, no, <laughs> sí, en Diguem català de barbara, sí. Bueno, els bocamolls que sorten per la caixa tonta. És més, el comunitico dels que escoltàvem abans, però amb la tele, que també eh, té la, eh? I amb la ràdio. I amb la ràdio, <laughs> també. I amb la premsa. Sí, a veure, I a internet. Vull, vull deixar molt clar que aquí no s'està criminalitzant la premsa. La premsa, de fet, hi ha de ser. El problema és que hi ha gent que és una mica irresponsable a vegades que no no entén que, que pot fer molt de mal, vull dir, el de Ruanda va començar amb programes de ràdio dient, ai, que a les cucaratxes, bueno, dirien amb el seu idioma sí, sí, sí, sí. Eh, però vull dir que els creadors d'opinió tenen, o sigui, el periodisme és una labor molt sèria saps, la pots liar molt i molt important, sí, sí, sí, sí. sí. saps, Bé, pots aconseguir Pots, pots provocar una, un conflicte civil. ja no et vaig a dir una guerra perquè però un conflicte civil el pots provocar si tu defenses una sèrie de postures molt. Sí, hi ha molta potser, gent no? i ha molta gent que et segueix i, si, si, i si els a, a, a, tires aquest, aquest pensament de sobte clar, a, clar. A, bueno, com has tirat sempre una cosa que era diferent, però de sobte diu, oh, doncs em refio de... Que... nosaltres fem lletres polítiques. No, aniré dir un nom, però no. Nosaltres fem lletres polítiques, ens podem equivocar, és la nostra opinió, però nosaltres som uns, uns pintamones que sortim a tocar, però representa que, que els altres estan, estan creant una mica la imatge que tenim de la realitat, i ja callo, que jo si me descuerda... No, bueno, però no. això és necessària. la vostra labor és necessari també per fer homenatges a toma. home. Ah, M'expliqueu qui, qui era Albert Ibáñez Patufet, l'escoltem una mica. Sube, sube. Temps de fred i de grisó, de conflicte i rebel·lió, somiar era el ferit i la vida al preu d'un error. Però així ho vas decidir i dins d'una vegada un compromís per tot un poble empresonat, sabies que era Ja, fins aquí hem arribat amb Mirrius. No, no, bueno, no, ens queden dos, dos cançons. Però, bueno, l'Hartazgo... Bueno, volia, uh, volia que m'expliquéssiu, i les lliguem les dues, qui era Albert uh, Ibáñez, un alpinista i també un uh, militant, no? Sí, bueno, és el tiet del Sergi, era. I llavors és una pena que no hagi pogut venir el Sergi perquè ell ens ho explicaria millor. Però, bàsicament, doncs sí. això, que mm, un tio d'una generació de xavals pues, que... Que venien del franquisme i que no es pensaven les coses dos vegades a l'hora de, de lluitar pel que creien i això barrejat per un, amb un gran amor per la muntanya i l'excursionisme va fer que bueno, que aquest senyor estigu enterrat en les cotes més altes oh. sí perquè va, em sembla que va morir el a l'Himalaya, i el van, el van enterrar allà, i de fet té un... Bueno, no sé si es va enterrar o s'ha congelat. Té, té un monument, té un monument, mm. no sé, sí. No, bueno, té, té un monument aquí a Catalunya, però em sembla que va però morir ja allà. Però també. Lamentablement, el Sergi t'ho explicaria millor, i, i va dir, hòstia, m'agradaria fer una cançó sobre el meu tiet. Bueno, quiet". com hem de fer una segona part d'aquesta entrevista per presentar el tros amb què hem anat més accelerats, Bueno, ja vindreu un altre dia a fer sí, una acústic Sí, el aquí el Sergi, que... Sergi de Madrid eh, Sílvia, vinga, poneu-vos el Fins aquí hem arribat, que té una temàtica bastant evident, o sigui volguessis el referèndum diguessis que sí, diguessis que no, el que va arribar després Una castanyata O sigui, és que al final fins aquí hem arribat, o sigui, no se li pot fer això a la gent No se li pot fer això a la gent que està pel carrer, a un poble i tot Seure'ns i parlar Taules de negociació i diàleg. Ens van dir, aneu per aquest camí. Amb violència... Ha quedat, Sílvia, el programa més dinàmic de la història, eh? Bonica, bonica. O sigui, ha passat bonic, bonic. una hora, han passat 56 minuts en tres, eh? Sí, sí, ha sigut sí, sí, rapidíssim I el ve que ens ha passat? Buah, veniu aquí, diu... Hòstia, pues hemos ido hasta Tarragona, 189 km. Per anar, ja ja per 3 per minuts. Vos, sempre és un plaer visitar la bonica vila de Tarragona, vila coneixeu vosaltres de Tarragona? Heu fet turisme? Sí, home, bueno, he vist sí. el teatro, eh... I Aquest matí he recomanat, ditsa't tu com serà el meu nivell de francès, que he vist uns francesos al tren, i els he recomanat el turp a Tarragona. M'hauria d'haver gravat algú perquè em convalidessin l'expressió oral de final de curs volver ah, Bueno, también he hablado bastante en castellano Porque también hablaban en castellano pero... Funciona, no pasa nada Es un idioma fantástico y estupendo eh, Tarragona, una ciudad pequeñica Pequeñica, pero, pero la que más monumentos Tiene para ver del mundo, ¿eh, Silvia? Bueno, tenemos cuantos Si sí, es verdad, ¿eh? Será más comencem? monumental aún cuando, a un, cuando toquen el cru aquí Que el román, vamos a comenzar jo, sí, eh, hem un peu, Home, hem, hem eh? fet la primera construcció. Sap, que els de Reus i els estan tirant la caia, eh? No, no, sí. no, no, avança Tarragona, avança tarragona. Bueno, Com pica, eh? Com pica. Ens ha toca, eh, heu de, heu de, heu de tocar, eh? Bueno, els eh? eh? podeu contractar sí, sí. per venir en siguem. Estem tant candidates i tenim contratació oberta, ens podeu trobar a l'Instagram @micro o, amb... o seu iCru, -cru, i i el seu @micro amb diels i Google i ens trobareu en algun lloc. On es compra al al ara mateix està ja està camp, en nuestra band camp, vale sí Bueno, si vas a nuestro Instagram... Que sí, que sí, Silvia, que ya veo que soy en el enlace, el enlace de, de, de, de nuestra bio, allá, bueno, hay trobarás todo. También mm. los discos, vinil, samarretas... Alguien lo ha arribat, pero has podido comprar también para avanzar. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, para mí sí, también. Mua, ya está. ¿Ya? Sí, sí, sí, si se sí, no? ha arribado. No, no me hagas hacer el canto, que queda mejor. Sube. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, cada frase, Venga, Venga, va, esperando va. que siempre estéis ahí, no, la vida no, sí, es estrellida pequeñita pero firme llamada roca. No. Que si ¿sí? no me dejaba ¿No?